Це ні з чим Незрівнянне відчуття Ніби довгі роки Прожив в іншій країні А тепер Відкриваєш для себе рідну землю Майже у прямому сенсі У притул бачу Кожну травинку І кожну краплю на ній Кожен колоток повітря Переповнює мене радістю і спокоєм Скрізь я чую музику Навіть якщо вона лунає І щільно припасованих до чиїхось вух навушників або за стінами багатоповерхівки. Ніхто її не чує, а я чую. Адже я чула її завжди, тільки забула про це. Десятки років я стрімко віддалялася від себе, від тієї ніки, для якої було краще померти, ніж врушити плавцями у теплій каламутній воді ковтати наживку і жиріти у тихій заводі. Краще стати під холодний душ і змусити себе прокинутись. Виявляється, якщо з усієї сили розчахнути двері, про які говорила Аделіна Павлівна, у напрямку на себе, вони можуть здорово дати тобі по лобі. Непогана терапія. Поволі отямлюєшся і бачиш, що шлях за цими дверима не уривається, не може урватися. Певно, з цього я й почну свою першу програму. Мусимо тимчасово відступити, отримати по лобі, щоб побачити перспективу і себе у ній. Чи не зжиріли і піти далі. Без дати три. На вулиці дощ. Перший дощ після спеки. мерехтить у повітрі. Такий дрібний, без крапель, наче небесний сидівник, вирішив поприскати землю із пульверизатора. Весь цей не такий уже й довгий час, доки вирішувала нагальні тимчасові справи, не полишала думати про найголовніше. Іван Олександрович Вільде. Вулиця Жовтнева, 7. «Любов із фантомами? Міф чи реальність?» Таки знайшла цю свою давню вирізку із газетенки, у якій перебивалася з хліба на воду багато років тому. «Ніколи не знаєш, чим озветься випадково сказане слово». В'їлась у цю статтю очима, мов, домогосподарка, для якої і писала ті небелиці, Звісно, не знайшла там нічого корисного для себе, крім кількох заключних рядків. Можна прожити все життя і жодного разу не зіткнутися з дивом. Можна зіткнутися і пройти повз нього з почком редиски в сумці і думками про ціну на ковбасу. А можна просто піти на зустріч. Але це написане так, між іншим, для інших. Я вагалася, якою може бути ця зустріч? Тобто я маю кинутись на шию, а мене, до речі, сказати, жодної хвилини не полишала ця думка, людині, яка цього не чекає? Отже, розпочати усе заново, навіщо? І ще одне турбувало мене. Те саме, чи не нафантазувала я собі ось цю любов із фантомами? Раптом згадала, що у мене є остаточний тест на перевірку своєї ненормальності, на яку так промовисто натякав Мирось, коли ми подавали заяву на розлучення. Цей тест – мій лист. Ось про що я забула. Лист, який писала тим ранком і який засунула за рамку фотокартки, якщо він існує. Але як має виглядати мій візит? «Знову представлятися набридливою журналісткою і вигадувати, за чим прийшла цього разу? Чи не занадто?» Пригадала, він сказав, що чекатиме на мене, здається, так. А чи можливо скористатися цим запрошенням? Наприклад, сказати, що випадково проходила пози, і вирішила заскочити на вогник. Знову опинитися у кімнаті з круглим столом і зеленою лампою Розповісти все як є І про наше побачення в лазівці